La microfon este Priotul Valeriu aducând pentru următoarele 30 de minute programul M194 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe ne ocupăm de meditarea asupra cuvântului lui Dumnezeu, respectiv a noului testament al Domnului nostru Isus Hristos, asistați de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Nicuriță. Meditațiile lecțiunii de astăzi se vor începe cu prileziul versetului 43 al Evangheliei după Matei, capitolul 22, nu mai înainte însă de a parcurge un nou episod din mișcătoarea lucrare Tu în ajutorul orfanului. Este vorba despre istorisirea încercărilor a unei școli a suferinței prin care Dumnezeu a găsit cu cale să treacă pe mama a șapte copii împreună cu soțul. Soțul a fost închis, mama cu copiii au fost deportați undeva în sudul țării, loc în care mâna lui Dumnezeu s-a arătat în chip tainic și de multe ori chiar ca în lumea poveștilor. În episodul pe care l-am parcurs cu prilejul lecțiunii trecute am aflat felul minunat în care pâinea cea de toate zilele de care avea nevoie această soră i-a fost adusă într-o seară de un câine. Bineînțeles, nu era un câine obișnuit, ce făcea parte din garda care se ocupa cu paza și cu administrarea celor deținuți în locul respectiv. Vorbind la modul general, în continuare, sora aceasta ne vorbește despre toți ceea de care Dumnezeu se folosea să le poarte de grijă, ca despre corbii, ca despre corbul care a hrănit pe Ilie. Și spune mai departe că pentru noi corbii care ne aduceau pâine în gură au devenit simboluri. Am cunoscut pe unii dintre ei și știam că au luat pâinea de la gurile lor ca să ne-o dea nouă. Am experimentat adevăratul post. Isaia 58 spune... Dacă vei da mâncarea ta celui flământ, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime. Adevăratul post este când dai ultima bucătură din gură și pe urma ei răsare lumina. Iată postul plăcut mie, scrie saia 58 cu Aici capătă înțeles simbolul. Și Dumnezeu a luat pâinea vieții din gura lui și ne-a dat-o nouă ca să trăim prin cuvântul care iese din gura lui. A dat tot ce a fost mai scump și pe ultimul și pe întâiul. Întrucât a mai avut un fiu prea iubit, l-a trimis și pe el. A sosit și ziua cu grija copiilor mari de a merge la școală. În satul mizeriei era și câte un medic, avocat, profesor, una sau două învățătoare și foști ofițeri cu domicilul forțat. Era o sală în care învățau copiii din clasele 1-4. Toamna a început scolarizarea. Trei dintre copii ar fi trebuit să urmeze clasele 2, 3 și a patra, dar necunoscând limba au devenit toți elevi în clasa întâia. Așa am avut patru elevi în clasa întâia. Învățătoarea oficială s-a străduit să-și câștige calificative bune prin neglijarea, desconsiderarea și chiar cu bătaie de joc la adresa copiilor mei. La aceste, așa zise, exemple bune S-au atașat și ceilalți copii ai familiilor deportate Și și-au manifestat antipatia lor cu pietre Astfel, sărmanii mei, deseori plecau și veneau plângând de la școală Aceasta a însemnat o nouă încercare pentru noi Paharul umilirii s-a umplut Și noi ne rugam întruna pentru scăparea noastră din locul acesta Chiar dacă întârzie și atunci să te încrezi în el îi spunea Dumnezeu profetului, pentru că el va veni și nu va zăbovi. Și, într-adevăr, a sosit eliberarea noastră. Într-o zi, copiii mei au venit acasă cu o față strălucitoare și nu plângând. A venit o nouă învățătoare în locul celei vechi, care, de la prima vedere, și-a deschis inima spre cei patru copii necunoscuți ai mei. S-a ocupat de ei cu multă răbdare și cu bucurie și a interzis celorlalți copii să se poarte necuvincios cu ei și a mers chiar mai departe, căci ne-a vizitat acasă. S-a descoperit ce viață nefericită avea. Și ea era o femeie cu o soarte asemănătoare cu a mea, dar povara vieții n am pietrit o ci, din potrivă, a orientat-o spre Dumnezeu. I-am dăruit o Biblie și Dumnezeu își desăvârșea lucrarea lui în ea. Situația copiilor mei la școală s-a schimbat brusc. Dușmanii s-au transformat în prieteni noi, care au început să iubească, iar copiii mei au devenit favoriții școlii. Din adversari au devenit tovarăși de joacă și în timpul de joacă, ușor și pe neobservate, au învățat limba și după câteva luni fiecare a fost pus în clasa corespunzătoare. Învățau cu mare plăcere, aveau interes pentru toate lucrurile și la sfârșitul anului școlar, fiecare în clasa lui a fost primul pe clasă, iar la serbarea de încheiere am auzit strigându-se numele lor de patru ori. În mod obișnuit, copiii nu se bucură când trebuie să meargă la școală. Fiecare copil fuge de povara învățatului zi de zi. De aceea, de multe ori se ascund, dacă e posibil, sau chiar fug de la orele grele. În viața copiilor mei, însă, se coceau alte fructe. Erau mulțumiți că puteau merge la școală și să învețe. Fără să se plângă, făceau zilnic 8 km pe jos, numai ca să poată merge la școală. Dar nici ispititorul nu sta liniștit, cine a făcut oferte pentru eliberarea noastră. Un așa zis avocat m-a sfătuit să fac o cerere prin care să cer divorțul de soțul meu condamnat. Mi-a oferit ajutorul lui în toate. M-a încurajat zicând că așa mi se va deschide drumul spre eliberarea mea. Această ofertă suspectă mi se părea atrăgătoare, deoarece în fiecare zi ne rugam pentru eliberare. Nici rațiunea mea nu găsea nimic de obiectat, căci divorțul va fi doar pe hârtie și după ce se va elibera soțul meu ne vom recăsători. În vremea aceea nu știam nimic unul de altul de doi ani. Inima mea însă n-a fost de acord cu această rațiune. Noi ne-am ales odată pentru totdeauna unul pe altul, nu pot să dau înapoi, nu-mi trebuie eliberare cu acest preț. Puterea ispitei s-a frânt și am devenit liberă, Chiar în robie. Erau femei aici cu mine care au ales acest drum de compromis. Nu pot să le condamn, dar, după câte știu, niciuna n-a avut bine cuvântarea lui Dumnezeu. Între timp, n-am încetat nici școlarizarea mea. Tatăl meu m-a înscris în școala umilinței și m-a pus în fața unor cerințe tot mai mari. Iată câteva dintre ele. În fiecare duminică dimineață eram obligată să mă prezint la biroul oficial pentru verificarea prezenței. Stam la rând și trebuia să semnăm condica de prezență. Deseori am auzit ce am citit despre diferitele feluri de școli publice ca școala biblică, școli misionare și câte altele, în afară de acestea de la școala primară până la facultate, dar n-am înțeles niciodată Atât de real ca acum, ce înseamnă să umbli în școala umilinței? Dacă s-ar deschide o asemenea școală pe pământ, cred că ar trebui închisă curând, din lipsă de elevi. Omului îi place cu mult mai mult să umble în școala minunilor, asemnelor, a diferitelor daruri și experiențe, decât în școala smereniei și a dragostei, deși fără acestea două din urmă, care în esență înseamnă același lucru, degeaba ne-am înscrie la oricare dintre celelalte școli. Nu căuta alt drum pentru găsirea adevărului decât în primul rând smerenia, în al doilea rând smerenia și în al treilea rând tot smerenia ori de câte ori m-ai întrebat despre taina vieții creștine, aș răspunde întotdeauna smerenia, chiar dacă nevoia m-ar sili să spun altceva. Iubiți ascultători, la punctul acesta încheiem episodul care l-am avut rezervat pentru lecțiunea de astăzi cu o rugăciune. Doamne Tată ajută-ne și pe noi te rugăm să primim cu bucurie, Școala Smereniei, prin care ai trecut pe Domnul Iisus, să învățăm de la El smerenia, căci El este blând și smerit cu inima. Amin. Ca Iisus aş vrea să fiu în inima mea, în inima mea. Ca Iisus aș vrea să fiu în inima mea, în inima mea. Inima mea, inima mea. În Într-una din stările de vorbă ale Domnului Isus cu fariseii, așa cum ne este relatată în capitolul 22 al Evangheliei după Matei, la versetul 42, el le pune întrebarea. Ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, au răspuns ei. La versetul următor, la versetul 43, Domnul Isus le-a zis Cum atunci David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, îl numește Domn? Ne vom începe așadar meditațiile noastre din lecțiunea de astăzi pe marginea acestui verset împreună cu autorul meditațiilor care este preotul Niculiță. Iubiții mei, dumnezeirea Domnului Isus, numai prin Duhul Sfânt se recunoaște. Cei care au crezut și care au primit pe Duhul Sfânt, recunosc pe Iisus ca Domn și Stăpân al vieților, pentru că nimeni nu poate spune Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Așa citim la 1 Corinteni 12 cu versetul 3. Așa cum despre credința în înviere, cea mai bună dovadă și mărturie, este numai atunci când o arăt în viața mea, cea nouă, în învierea mea din moartea păcatului pe care o trăiesc, clipă de clipă, tot așa și dovada că am credința în Dumnezeirea Domnului Isus, este mărturia vieții mele prin care îl arăt ca Domn în toate amănuntele ei, în orice timp și în orice împrejurare. Tot ce fac, tot ce vorbesc, tot ce gândesc, trebuie să poarte pecetea acestei mărturii. David, insuflat de Duhul Sfânt, l-a putut numi și arăta pe Iisus ca Domn prin toată viața lui. De fapt, aceasta e singura slujbă pe care o are un credincios pe pământ. Să poată arăta pe Iisus Hristos ca Domn și fiindcă El este pace, pacea trebuie să-i stăpânească inima credinciosului. Fiindcă Iisus este dragoste, dragostea trebuie să stea pe tronul inimii credinciosului. Fiindcă Isus este lumină, lumina trebuie să-i umple toate colțișoarele inimii. aceasta e mărturia că Isus este Domnul, că El este biruitorul morții și că El a adus o mântuire minunată. Fiecare om, prin viața pe care o trăiește, de dimineața și până seara, arată cine îl stăpânește. Îl numește Domn. Nu numai mântuitor, ci, Domn, așa trebuie să fie Domnul Isus în viața ta. El trebuie nu numai să te izbăvească de păcat, ci trebuie să te și stăpânească. Aici este taina evlaviei și a fericirii adevărate. Dacă Domnul Isus te stăpânește numai din când în când, dacă pacea și lumina Lui numai din când în când se arată în viața ta, de fapt, nu te stăpânește niciodată. Domnul Iisus nu este numai un stăpân de duminică sau un anumite sărbători, ci stăpânul inimii clipă de clipă. Numai cine se predă sută la sută și rămâne statornic în predare către el, numai acela are pe Iisus ca domn și stăpân al inimii, numai acela este fericit cu adevărat acum și în veci. Urmează acum să citim versetul 44 din Matei 22, fiind însă strâns legat de versetul 43, asupra căruia ne-am încheiat meditațiile, le vom citi împreună. Și Isus le-a zis, cum atunci David, fiind suflat de Duhul, îl numește Domn, când zice, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale? Minunate sunt tainele și lucrările Domnului. Cine poate să le pătrundă? Spune înțeleptul Solomon în Oda 25, Cartea cu Ode este una din cărțile apocrife. Spune el următoarele, Cine poate explica minunile Domnului? Căci cel ce explică trece, Cel de explicat rămâne, Ajunge a recunoaște și a te odihni. Oricât de mult am explicat noi, Cuvântul lui Dumnezeu tot nu-l putem cuprinde pentru că Scriptura este însuși Dumnezeu și Dumnezeu este necuprins. Cine se adapă la izvorul Sfintei Scripturi, mereu și mereu va bea apa adevărului tot mai proaspătă și mai înviorătoare. Acest izvor țâșnește din veșnicii și nu va seca niciodată. În versetul de mai sus vorbește Dumnezeu Tatăl către Dumnezeu Fiul spunând, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Că acest lucru s-a împlinit în chip de săvârșit, avem dovezile puternice ale Sfintei Scripturi, care vorbesc limpede despre înălțarea Domnului Isus la cer, unde stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi păcătoșii, iar Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, lucrează astăzi la supunerea tuturor vrăjmașilor, cel din urmă, vrăjmaș fiind moartea. O învățătură pentru noi, care credem și urmăm pe Domnul Isus, este următoarea: Nimeni nu poate fi biruitor în luptele divine atâta vreme cât nu este înălțat din lumea păcatului și cât nu stă la dreapta lui Dumnezeu. Numai aceia care, prin credință, stau la dreapta lui Dumnezeu pot supune vrăjmașii, cel din tâi vrăjmaș fiind firea veche. Căci, așa cum spune într-un psalm, psalm 118, versetele 15-16, strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor nepriheniți. Dreapta Domnului câștigă biruința, dreapta Domnului se înalță. Cine stă la dreapta Domnului, calcă peste capul șarpelui cel vechi și umblă fericit pe calea cea nouă și vie, mergând din putere în putere, cum scrie la psalmul 84 cu 7. Sub picioarele celor nepriheniți se aștern toți vrăjmașii dacă ei, prin credință, rămân la dreapta lui Dumnezeu. Dreapta este locul harului și al puterii dumnezeiești. Să rămân tot timpul în Domnul Hristos la dreapta lui Dumnezeu și toți vrăjmașii noștri vor fi puși sub picioarele noastre. În versetul 45 de la Matei 22, Domnul Isus continuă deci, dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Vom afla imediat, după ce îi spăvim meditația asupra acestui verset, că nimeni nu i-a putut răspunde la întrebare. Așadar, când lucrurile duhovnicești sunt privite numai dintr-o latură, Totdeauna se ajunge la rătăcire și la stricarea adevărului ca și acei orbi din naștere care au fost aduși lângă un elefant și îndemnați să-l pipăie, fiecare din latura lui, să spună cum este elefantul. Unul spunea că elefantul este ca o funie groasă, fiindcă el pipăise trompa, altul spunea că este ca o plapumă, fiindcă-i atinsese urechea, iar altul îl asemăna cu un trunchi, fiindcă-i pipăise piciorul. Tot așa și fariseii. Ei au înțeles din scripturi numai acea parte a adevărului despre Mesia, că el este din neamul lui David și s-au oprit aici. Lucrul acesta le convenea și se potrivea cu interesul lor firesc, adică să fie ridicați din punct de vedere național să fie cineva în lume. Mesia era, în concepția lor, un salvator pământesc al poporului, un erou național, unul care va întemeia o împărăție nebiruită în lumea aceasta. Vai, cât de periculoasă este acea cale care trage concluzii definitive numai dintr-o latură a Sfintei Scripturii. Unii ajung la angustime sectară, care până la urmă se sufocă și mor, iar alții ajung la un, la un libertinism deșeuat, topindu-se în lumea păcatului, adică tot în moarte. Cei din tâi se opresc numai la locuri din scriptură ca acesta, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru și fac din asta o lege, iar cei din urmă se opresc la locuri ca acestea. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul. Atunci nu voiau să creadă că este fiul lui Dumnezeu, astăzi nu vor să creadă că este fiul lui David, e același pericol. Domnul Isus a fost în același timp și Fiul lui Dumnezeu și Fiul lui David. După Duh, El era Fiul lui Dumnezeu. După trup, era Fiul lui David. Dacă nu stai clipă de clipă sub călăuzirea Duhului Sfânt, te poți rătăci cu Scriptura în mână și să ajungi în moarte cu ea. Sfânta Scriptură este cartea tainelor lui Dumnezeu și nu o înțeleg decât aceia care au inimă curată. Ei vor vedea adevărul, cum spune Matei 5:8. cu Când citești această carte sfântă prin ochelarii interesului tău firesc, al partidei din care faci tu parte, partidă religioasă, sau al neamului pământesc în care te-ai născut, niciodată nu vei putea să înțelegi gândul și voia lui Dumnezeu. Te oprești, ca și farisei, numai la partea că Hristos este fiul lui David, dar nu vezi că mai departe David îl numește Domn. Numai cine se leapă de tot ce are, poate înțelege și urma adevărul în toată lumina și frumusețea lui. Dumnezeu vrea să pătrundem adevărul lui, nu numai să luăm cunoștință de el. Numai adevărul pe care ți-l însusești îți face bine cu adevărat. La versetul 46 aflăm că după ce Domnul Iisus îi întreabă dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui, din versetul 46 aflăm că nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări. Binecuvântată este clipa în viața noastră când adevărul ne închide gura. Această clipă este prima treaptă spre mântuire a sufletelor răzvrătite, prima condiție pe care Marele Medic adevărul o pune sufletului înainte de a-și începe operația sa vindecătoare. Dumnezeu este lung răbdător și plin de dragoste față de om, făptura sa, pentru că a plătit cea mai mare jertfă ca să-l poată răscumpăra. Și dacă deci a dat el la moarte pe fiul său pentru mântuirea omului, cum nu va sta acum la discuție, lucru mult mai neînsemnat când omul îi pune întrebări, când se ceartă, când umplă cu viclenie, când contrazice? Zic, cum nu va avea el răbdare și dragoste, lăsând pe om să-și consume toate argumentele și puterile, pentru ca la urmă să-i închidă gura pentru veci, dar nu spre nenorocirea, ci spre fericirea lui veșnică. Și de aici se vede cât de larg este harul lui Dumnezeu, cât de gingaș lucrează el, cât de mult respectă libera voință a omului, căci cine i s-ar putea împotrivi? Dacă Dumnezeu ar întrebuința forța pentru a-și convinge făpturile sale, cine ar mai putea să se abată la dreapta sau la stânga dacă el cu puterea sa ar interveni? Dar nu, Dumnezeu vrea să convingă liber pe om ca să primească adevărul său, căci cine este biruit de adevăr prin luptă dreaptă va rămâne alipit de adevăr pentru totdeauna. Dumnezeu ar putea spune... Taci, fără gură, cum a spus mării și furtunii. Cu omul însă, care este un mic Dumnezeu, el întrebuințează alte mijloace. Fie cuvântat pentru dragostea și înțelepciunea sa. Dragul meu, dacă bunătatea lui Dumnezeu te-a dus până la starea de a nu-i mai putea răspunde, cu toate împotrivirile tale, cercetează-te și nu mai amâna hotărârea de a te preda în brațele adevărului său. E foarte periculos pentru tine dacă te-ai convins de un adevăr și totuși te reții ca să-l primești. Vei ajunge la împietrire și atunci nimeni nu te mai poate ajuta. Fii fericit că te-a biruit adevărul, căci această biruință este viața ta. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea meditației asupra capitolului 22 al Evangheliei după Matei. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom citi în încheierea lecțiunii de astăzi versetul 1 al capitolului 23 de la Evanghelia după Matei, care astfel glăsuiește. Atunci sus pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi. În lecțiunea următoare, la versetul 2, vom afla ce a făcut el atunci. Acum, haideți să zăbovim o clipă în jurul acestui verset. Domnul Isus, mereu, mereu era în lucrare. Pentru toate categoriile de oameni, El era necesar și căuta prilej să ajungă în atingere cu toți. Și ucenicilor, și gloatelor, și fariseilor, și saducheilor, și păgânilor, El le slujea. Pe unii îi mustra, pe alții îi lăuda și îi dădea pildă, pe alții îi vindeca de bolile lor trupești și sufletești, de fiecare după nevoia și, și starea lui. El căuta să îndrepte într-un singur punct, izbăvirea de păcat și primirea vieții veșnice. Și mustrările și vindecările și toate celelalte minuni aveau în vedere scopul acesta. Prin toate, el îi învăța cu putere calea cea nouă și vie, care duce la tatăl, dar mai mult ca pe orice alt mijloc, el folosea cuvântul. Prin cuvântul adevărului, pe care îl semăna cu largă dărnicie, erau învățate toate categoriile de oameni. Atunci, sus pe când cuvânta, luați aminte pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi. Totdeauna și noi venim în legătură cu oamenii. Ce cuvântăm? Ce le vorbim? Domnul Isus nu stătea de vorbă cu oamenii despre lucrurile pământești, oricât de drepte ar fi fost. Și gura, dar și trăirea lui cuvântau, căci poți vorbi fără să cuvânți nimic și poți tăcea cuvântând cu mare putere. Isus cuvânta mereu. Era atâta nevoie de cuvânt și astăzi la fel. De nimic nu duce lipsă omenirea mai mult ca de cuvântul vieții, dătător de lumină, de iertare și pace. Și după cum Domnul Iisus era cuvântul întrupat, tot așa, urmașii lui, trebuie să fie toți întruparea cuvântului. Numai așa poți cuvânta cu adevărat când cuvântul s-a întrupat în tine, în trăirea ta, căci nu orice vorbă este cuvântul, chiar le religioasă fiind. În originalul grecesc spune "Isusul vorbește mulțimilor și un credincios explica această forme de nume, substantiv cu articol definit, nu ca numele unei singure persoane, ci ca nume al unui gen de oameni, oameni de tipul lui Isus. Că e dreaptă sau nu explicația versetului, aceasta e o concluzie pe care trebuie să o tragă fiecare ascultător, însă un lucru trebuie să nu uităm. Orice urmaș al Domnului Isus trebuie să aibă viața maestrului, trebuie să fie o întrupare a adevărului și a dragostei sale a lui Hristos, o întipărire a chipului lui Hristos, după cum scrie la 1 Ioan 2,6. Așa fiind, va putea cuvânta cu adevărat celor din jurul lui. Amin. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de momentul de încheiere a lecțiunii M194 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să facă din noi toți adevărați cuvântători în sensul despre care am vorbit în meditațiile lecțiunii de astăzi, adică trăind toți cum a trăit Domnul Isus Hristos, după ce mai întâi prin pocăință și naștere din nou l-am primit ca mântuitor și stăpân al vieții noastre, trăind deci cum a trăit el lepădându-ne de noi și făcând numai voia lui Dumnezeu, să devenim adevărați cuvântători care prin viața noastră mai ales, cât și prin vorbirea noastră, să vorbim, să cuvântăm cuvântul lui Dumnezeu. Să facem lucrul acesta pentru fericirea noastră, cât și pentru aducerea la Hristos, aducerea luminii lui Hristos între toți cei din jur, iar binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit un fiul său iubit, Amin.